wa Mungu na kupata kwa njia iliyo sawa. Ajili njingine, kutariya, na shukuru kwa adiria nyingine ambaye Bwana ameweza na akutoamsha salama salamini hapa ni asubuhi. Na ninaamini ya kwamba wasikilizaji wetu nyote popote pale mnipo mnaendelea kupata kwa njia iliyo sawa. Hii ni radio abaguzi robo tuwaletea makala maalumu ya neno na simama na huyu si mwingine bali ni ule wenyu kubiri kige na ninaamini kwamba Bwana ameweza kuwa pamoja nanyi siku hii ya leo ni siku nyingine ambaye hatuna budi kuendelea sifu na ku kwa neema na rehema zake sidi kuwakaribisha katika makala haya napenda pia niendelee kuwakumbusha tunashukuru sana kwa ajili ya Maombi mnaoendelea kuombea kipindi hiki na makala haya ombi mnaoendelea kuombea radio hii yetu ya Baguzi Global na pia sikiliana na Passing the Right Ministry ambaye naendelea kumika kama vyombo kuwaletea makala haya maalum naamini kwamba Mungu ataendelea kufungua Ndani ya mioyo yenyu na macho yenyu na sisi pamoja tutaahirishwa kwa ajili ya kurudi kwake mara ya pili dunia yetu imefikia kikomo na ni ya kwamba si mbali sana na nyumbani Bwana Yesu anakuja kupenda ni ungane pamoja na we msikilizaji wetu ili zote tuweze kumkaribisha Mungu wetu ambaye anatupenda sana yeye aliye mwanzo tena yeye ni mwisho na hivyo popote pale unaponitegea heitu nyenyekee zote tuweze kumkaribisha Mungu kwa njia ya maombe maombi Baba wetu na Mungu wetu nao sana wewe ulie kwako wewe uliyoko na wewe utakao kwako hapa kwetu ikiwa ni asubuhi kwa wengine ikiwa ni mchana wengine ikiwa ni jioni ninakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ya pekee yake waweza kutujaria sisi zote katika ulimwengu huu waweza kuwa na teknolojia hii ya kuweza kulisikiliza neno lako neno hili unaahidi ya kwamba litaendelea kusimama milele na hivyo wote watakao neno hili na wao pia wataweza kusimama milele bwana tunakuomba utuwezeshe ili neno hili liweze kuwa ni ushuhuda kwetu bali liweze kuwa ni mwanzo wa ukombozi na wokovu wa kila mmoja wetu iendelea kuligeemea milele ndipo tuweze kusimama kama litakavyoweza kusimama hata na miele. Niomba mwalimu mkuu Roho Mtakatifu kiongozi Amina. Yeye aliyemshauri wa ajabu. Na yeye ndiye muombezi wetu. Aendelee kuwa pamoja nasi tunapoendelea kisa neno hili jinsi alivyoleta kwetu kupitia kwa watumishi wako. Bwana utusaidie ili na sisi pia tuweze kulielewa kama vile ulivyokusudia. Penzi hapo yafanyike kwa kila familia ambaye imewakilishwa katika usikilizaji huu. Ee na sisi zote utubariki pamoja na familia zetu na zote tuwe tayari na hata hatakusahilisha wengine kwa ajili ya kuliko kwako mara ya pili. Mwisho wako ndugu mtili namweka mkononi mwako na wote wanaohusika katika eh, kuendeza neno hili kupitia kwa abaguzi ndugu bwana ukaweze kuwabariki na kuwafanikisha katika hali zote na pia katika uendezaji wa habari njema naomba pia kwa ajili ya ulimwengu wote kwa jumla na kwa kanisa lako ambayo ni kanisa la ulimwengu mzima endelee kulibariki na endelee kunifanikisha na wale ambaye wamerudi nyuma kwa njia moja ama nyingine sote uendelee kutafariska vilivyo kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili ndipo anza hadi tamasha kuwa pamoja nasi naomba katika jina lake Yesu Mokozi wetu amen wasikilizaji ninashukuru Mungu kwa sababu yeye anajua mwanzo mpaka mwisho ameendelea kutulinda na kutufundisha mengi ambaye ina inatujia kupitia kwa abaguzi grobo na tunapoangalia neno maneno ya ni moja haijalishi unasoma kwa lugha gani lakini tunaliona neno hili ni la kudumu hata na milele sio si tulikuwa tunaangalia endelea na safari yetu ya wana wa Israeli ambaye inatufaidi na kututaalisha kwa sababu sisi ndiyo Waisraeli wa kiroho leo hii sana, safari hii inatuhusu sana maana yake safari tunaoelekea Kanani ya binguni hapa tuliona ya kwamba basi Mungu ameanza uweza kuwafanya hodari Hawa wana wa Israeli tukaona ya kwamba vile yameendelea kuwapatia ushindi lakini hapa tukaona ya kwamba umekuja amba mtihani mwingine mwingine mkubwa ambaye ni wa hawa watu waliokuwa majitu watu ambaye walikuwa wanaitwa bashan hawa ndiyo tunaona ya kwamba baada ya huweza kwenda kusini mao, mo, mo, loa moobi wa moobi ipo basi yao ikawa sasa ni lazima ipitie eh, katika eh, milima hii iliyokuwa inalete hali nzuri ya matumaini na ilikuwa inabadilisha hali ile wamekaa nayo miaka mingi na sasa wa, walipovuka za Brogstal lipo neno linasema ya kwamba wakaambia wasiweze kuatesa hawa wa wa, wa Moli pana Hawa Mungu akasema usishindane na wao kwa sababu enchi nayo ni wana wa Rutu Hawa na nimewapatia nchi hiyo waweze kuiiliki hata hata wale ndugu zao ambaye pia ni wa ni wale wana wa waamoni pia wakia, wana wa Israeli wakaambiwa Hawa waziweze kuwasumbua. Hawa wa Mori, uh, wa, wa Moab na wa mori, Amin na wa Hawa Moab na Hawa waabi na na watu hawa wa wa Armoni. Wa, wa, wa, wa Mori, na waamoni Hawa walikuwa ni watoto wa wale wasichana wa Rutu hivyo Mungu aliweza kuwapatia nafasi walidi hiyo e, nchi na ndipo walipoenda kusui kusini zaidi wakaweza kukutana na nchi hii ya wa ami, al, wa Amoni na hawa ni watu ambaye walikuwa ni hodari sana katika hali hii ya vita ndipo Musa akatuma ujumbe akasema angependa tu kupita katika nchi hii yao maana ndiyo njia iliyokuwa ya, ya, e, iko ya kuweza kupitia kwenda katika e, nchi ile Mungu aliyeweza kupeana huyu mfalme wa nchi hii alikuwa anaitwa Sehoni e, na ye alikuwa ni mfalme wa she, wa wa, wa, wa, wa inchi hii na ndipo akasema ni ruhusu tu nipish, nipite niweze kati niweze kupitia nchi yako kwa barabara kuu lakini kile kitu ambaye nitakitumia aidha ni chakula maji mimi nitaweza kulipa lakini hawa wadui wakasema kwa haraka amutaweza kupita katika uh, nchi yangu na akasalisha jeshi tayari kuwapinga kwa njia yoyote ile na alikuwa amewaona hawa ni chakula kwao lakini watu walipoangalia watu hawa waliweza kuwaogopa sana ndipo tukaona ya kwamba alienda mtumishi wa Mungu Musa Alikaa, akiendelea kuangalia wingu na akaweza kujua ya kwamba Mungu bado anako pamoja nao. Ijapokuwa na eh, wao walikuwa tayari sana kupigana na wao kwa sababu walikuwa wanaona wataweza kuangamiza kabisa. Lakini Mungu akaweza kumtia E, akawapatia hawa moli, miko, mungu, aw, wa Amori Mungu wakafikiria kwamba wangeweza kuwapiga mara moja na kuwaangamiza hawa wana wa Israeli. Waamori walikuwa ni watu pia walikuwa wanajulikana kama eh, watu ambaye wanihodali. Na Mungu alikuwa ameweza kuwaona uovu waliokuwa nao ya mkini miaka 400. Na Ibrahimu alipokuwa hapa hawa waliweza ku Ibrahimu aliambiwa baada ya karne nne wana wake wata... wana wa Ibrahimu watarudi hapa maana kitabu cha mwanzo alikuwa anasema wakati huo uovu wa Moli ulikuwa bado haujatimia ama kikombe cha uovu wao hakilikuwa hakijafulika lakini hata Mungu alitaka sana kuwaokoa hawa watu ndipo alipoweza kuwapatia nafasi hii yote lakini hawakuweza kuona eh, chochote ama kugeuka na ndipo basi tunaona ya kwamba hata kama wana wa, mu, wa, wa Mungu wa Israeli walikuwa wamekatazwa kupita katika sehemu zingine na wakarudi Mungu hakuweza kusema inchi hiyo iweze kupigwa bahali kwa sababu hawa hawakujitoa kupigana na hawa watu lakini wa moli, walikuwa tayari sasa kupigana na na wana wa Israeli na walikuwa wanaona ni chakula chao ndipo basi walipokuja wakaweza kuleta vita na Mungu akamwambia akamwambia Musa ya kwamba <coughs> wakaweza kuingia mara moja na kuweza kupigana na hawa watu na baadaye wakasongea mbele wakakutana na mfalme Agu ambaye alikuwa ni mfalme wa Besheni ambaye hawa nao walikuwa majitu tuliona baada ya baada ya baada ya wa, wa, wa Besheni majitu kuweza kuangamizwa Tunaona ya kwamba miji hii pia ikaweza kuchukuliwa kabisa Mungu alikuwa sasa amefika mahali anataka kuweza kudiilisha ya kwamba Israeli ni taifa lake na Mungu alikuwa anataka watu wote waweze kuogopa Besheni walikuwa ni majitu ya watu na walikuwa watu watu uh, walio kuwa na sifa ya kupiga wengine na kuchukua hata baadhi ya sehemu ya nchi za Moabu na Amaupi Tunaona Mungu wingu lake lilo kuwa linaendelea kuongoza hawa wana wa Israeli lilikuwa linaendelea kuwaongoza na Musa alipowweza kuangalia na watu, wana wa Israeli walipoangalia miji hasa hii ya bisheni waliweza kuwa na hofu lakini Musa akaweza kuatia nguvu maana ye alipokuwa anaangalia wingu alikuwa anaona jinsi Mungu atakavyoendelea kuwa pamoja nao na majitu waliwaangamiza kwa muda mchache sana na wakachukua miji yao yote Na ndipo hata dunia sasa ya yote ikatetemeka miji hii ilikuwa imejengwa na mawe ambayo hata leo ni historia ina ni miongoni mwa mambo makubwa makubwa yanaoshangaza ulimwengu lakini hapa ndipo wakati wana, wana wa Israeli wakajifundisha uraishi uliokuwako wa kuingia nchi ya Kanani miaka 40 iliyopita na wakaona wale wan, wale wapendelezi walikuwa wameleta ujumbe uliokuwa wa kweli isipokuwa walikosa nafasi ya kuweza kumtumaini Mungu na kama wangerimtumaini Mungu Mungu angewapatia ushindi huu huu na angeweza kujitukusa na hapa Mungu anaendelea kuletea watu wake kitu tunaoita Yaani ni mitihani na watu wa Mungu wanapokosa kupita mitihani tukaona ya kwamba mitihani hii ni lazima warudie ndipo wapite na inakuwa migumu sana mara ya pili hata hivyo na sisi tukaona ya kwamba ni lazima tuweze kujitahidi katika mitihani midogo midogo tunaoipata ili tuweze kushinda na tuweze kutukusa kuinua jina la Mungu na tunapoendelea kumtii ataendelea kutupatia ushindi kama vile alivyowapigania hawa wana wa Israeli akawapatia ushindi na wakati mwingine njia zitakavyokuwa zikionekana taonekana ni ngumu sana lakini Mungu anasema twende mbele na tusiangalie nyuma tufanye wajibu wetu na mahali ambaye Mungu anaona sisi hatuwezi ataendelea kutu godi kutafia ushindi tunapoendelea kumtegemea na tukiunganisha na series hii si, siku hii ya leo tunaona walipoweza pata ushindi waliweza kuvuku waliweza kukamp katika kando kando ya Jordan mahali ambaye walikuwa wameweza kuweka kambi yao lakini tunataka leo kuangalia tuone mtu aliyeweza kuwa nabii wa Mungu aliyeweza kuwa akitumiwa na Mungu alivyoweza kuangalia mambo ya ulimwengu huu na mambo ya ulimwengu huu ikamchota na yeye sasa akiwa nabii wa Mungu ako tayari hata kurani watu wa Mungu lakini tuna, tutaona ya kwamba Vile Mungu alivyo na nguvu hata ya kuweza kuondoa rana zote zinaoweza kukusudiwa kwa ajili ya wasafiri wanaosafiri wakielekea viguni na vile alivyoweza kupatia watu wake ushindi watu siku hizi za mwisho tulizo nazo ni watu ambaye wanafanya mambo ya kiushetani mambo ya ushiritina mambo ya uchawi mambo ya uganga mambo ya kuweza hata ku E, tumiwa na pepo mbaya haya ikiwa ni dalili ya kudhihirisha wazi ya kwamba wakati umeweza kuyoyoma na mwisho ukaribu na hivyo watu wa Mungu tunastahili kufanya nini tunapoona ulimwengu jinsi pepo zilivyojaa jinsi shetani ameweza Kumimina roho chafu zinavyoendelea kutesa watu wa Mungu, zinavyoendelea kufanya mambo makubwa makubwa ya kutisha katika ulimwengu huu. Je, watu wa Mungu tutasimamaje? Je, watu wa Mungu tutafanyaje? Ndipo mambo haya tunao yasoma. Hadithi hii ya safari ya wana wa Israeli, hakuna jaribu ambalo halikuwapata. Majaribu tunayoyapata sisi pia inao iliwapata na Mungu je aliwapaliwa ama aliwapatia ushindi aliwapatia ushindi kila wakati kwa hivyo leo tunataka tuone ya kwamba baada ya wao kuweza kupata ushindi wa kuweza kuangamiza majitu na wakaweza kuchukua nchi yao na wakaweza kufanya dunia nzima ianze kuyeyuka yeyuka kwa ajili ya uoga Ipo wakaweza kuingia katika kando kando ya mto Jordan. Na hapa tunaona ya kwamba walipokuwa wamekaa pale kando kando ya mto wa Jordan wakijiandaa sasa kuweza kukwea na kuvuka mto wa Jordan na kuweza kuingia katika nchi ya ahadi Hapa tunaona ya kwamba walikuwa pia upande moja Walikuwa ni bahari ya Shamu. Ya ya kuelekea ya kuelekea bahari ya Shamu na upande ule mwingine wa Moabu walikuwa wako pande ule mwingine. Kwa hivyo walikuwa ni karibu wako na Bonda ya amwao hawa watoto wa Rutu na upande ule mwingine ni mto yordan na upande ule mwingine ni njia kuelekea katika inchi katika eh, bahari ya Shamu hapa ndipo sasa walipoweza kufanya kambi yao na ndipo baada ya ushindi mkubwa mkubwa wa Abisheni wa, wa walipoweza kushinda hawa wa hawa hawa, hawa majito ndipo basi wakaweza kutulia pale kando kando ya mto Jordan na wanajiandaa ajili ya kuweza kukwea na kuingia katika nchi ya Ahadi Katika kitabu cha Hesabu 22 mbili maanake leo tunataka kuangalia hesabu 22 hesabu 23 na hesabu 24 Inasema hivi katika kitabu cha hesabu hiyo tatu basi wana wa isafi, wana wa, wa, wa Israeli wakaweza kusafiri wakaweza kupanga katika uh, nchi tembarale kando kando ya mto ya yo Yordani hao watu wa Moab Hawa kuweza kuchokozwa kwa njia yoyote na wana wa Israeli lakini wao waliangalia kwa makini sana. Wakaona vile wana wa Israeli wanavyo advance katika hali ya kuangamiza wa Amori na sasa wameangamisha hawa majitu ambaye ni ma, ni, ni Beshen na dipo sasa wako kando kando katika mipaka ya wa Mwaabu. Wa Mwaabu wakaweza kuogopa sana kitabu cha Hesabu 122 aya ya pili inasema ya kwamba mfalme wa, wa Moabu alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Baraki ambaye alikuwa ndiye anatawala hawa watu wa, wa, wa watu, watoto hawa watu wa Moabu na akawa anauoga sana maana yeye aliona jinsi wana wa Israeli walivyowatendea wa Amori akaona jinsi walivyoweza kuwatendea hawa majitu na wameweza kutamalaki nchi zao na ukumbuke hawa wa Amori walikuwa wameweza kuchukua sehemu moja ya wa Moabu na wakaweza kuitamalaki hivyo ni kusema ya kwamba inchi yao sehemu sasa iko mkononi mwa wa Israeli maana ilikuwa imetekwa na hawa Moli na wakaona sasa wameangamizwa na nchi hao yote iko mkononi mwa wa Israeli na tena akaona huyu balaki akaona jinsi watu waliokuwa wanaogopa sana waliokuwa majitu walikuwa wanaonekana kama wanaki, yani ni wana wa anaki ni majiant walikuwa wanaterrorize sehemu ile yote walikuwa wanaweza kuchukua chochote kila wanachokitaka wameweza kuangamizwa kwa muda usio sana na miji yao yote imeweza kutoaliwa na wana wa Israeli mbuzi ngombe zao na kila kitu chao kilikuwa sasa kiko chini ya wana hawa wa Israeli yani naye huyu mfalme balaki akawa na hofu sana Biblia yangu inaniambia hivi Ya kwamba hawa wa Moabu wakaogopa watu wa hawa Waisraeli sana na wakaweza kuangalia wakaona hata namba yao walikuwa ni watu wengi kabisa na zaidi ya hapo hata inaonekana walikuwa wanaona hakuna njia yoyote ile wanaweza kupigana na hawa watu wakashinda kwa sababu kuna nguvu ya pekee iliyo miongoni mwa hawa taifa la Mungu akaona ya kwamba jeshi lote la bashen wameweza kushindwa kwa miujisa ya ajabu na wako chini sasa ya wana wa Israeli na yao yote hakuna vile wao wa Kiwa moabu, wanaweza kuwashinda basi hao mwabu walikuwa wana uhusiano na wa Na ndipo katika hali ya, ya ya kidini na katika hali pia ya ya ya, ya kijamii Ukikumbuka ya kwamba hawa wa Midian wao pia walikuwa ni watoto wa Ibrahimu kupitia kwa Ishmaeli na hawa wa Mwabu ni watoto wa mtoto uh, wa ndugu yake Ibrahimu ambaye alikuwa ni Roti. Ndiyo unaona sasa kitu kinaokuja hapa na kukuletea, Uh, eh, safari hii ni kuona ya kwamba hawa watu walikuwa ni watu wanaokaribiana watu ambaye wangeweza kufuata utaratibu wa neno la Mungu wangeweza kuwa na mibaraka wote mibaraka ambaye Mungu alikuwa amekusudia waipate lakini waliamua kupitia njia zao wenyewe wakaacha njia za Mungu wakaacha njia za baba zao wakaweza kufuata njia za zao wenyewe. Maana ni kwa nini nasema wakaacha njia za baba zao? Maana ukiangalia kama hawa wa Midian waliyekuwa watoto wa Ishmaeli. Ishmaeli hata kama aliasi na akaacha njia za baba yake Ibrahim na akaweza kuleta taifa hili ambalo limekuwa ni taifa linaloweza kuendelea kutisha ulimwengu mzima mpaka leo. Tunaona Ismaeli aliweza kujirudi na akaweza kurudia imani ya baba yake na akaweza kuwa mtu wa imani ya Ibrahimu Unapoangalia hawa wa Moabu nao walikuwa ni watoto wa watoto wa Ruth, Waroti, Roti, Roti alikuwa ni mtoto wa ndugu yake Ibrahimu. Roti aliletwa ama alikuzwa na Ibrahimu. Loti alikuwa na ujumbe wa ukweli kabisa na ndipo alipoweza kuamua kuishi katika Sodoma watoto wake wakaweza kuambukishwa ushiritina na mambo isiyo ya kumcha Mungu na wana wa, so, wa, wa Sodoma na Gomora na ndipo hata kama waliokolewa waliweza kwenda kufanya uovu na wakazaa watu hawa wanaoitwa Moa wa Moabu na amoabi na ndipo basi wao nao wakaamua kwenda njia zao. Hawakufuata njia za babu yao ambaye ni roti ya kumcha Mungu. Hivyo walikuwa na connection ambaye wangeweza kumjua Mungu wa kweli. Na sasa hapa ndipo tunaona walikuwa na uhusiano katika hali hii na ile na hata katika hali ya dini zao, yani ya kuasi Mungu. Walikuwa wako na ushirikiano mmoja. Na ndipo basi wa medanian, wa, hawa mi, wa, wa, wa, wa Midian, na hao wa Moabu wakaweza kuungana pamoja na ndipo mfalme huyu ambaye anaitwa Balaki akaweza kuuliza swali kubwa j katika kitabu cha Hesabu 22 4. akawaambia watu wazee wa Midiani j Hawa watu je hili la ndio hawa watu linapoendelea kutuzunguka hapa si Wataweza. Kuramba kila kitu kinaoweza kinaziyoweza kutu, kutuzunguka. kama vile kama vile ngombe ala ambavyo nyasi kila mahali yani wana wa Israeli kwa njia nyingine anauliza wataweza kuchukua kila kitu kinaotuzunguka hapa na ikiwa wanatuzunguka wanakula kila kitu na wanachukua je itakuwaje kwetu sisi na hapa wakawa na hofu basi katika sehemu zile ambaye ni Samaria nikikukumbusha ya kwamba Zamani zile Ibrahim alitoka katika nchi hii ya Mesopotamia, nchi iliyokuwa inaabudu miungu. Na Ibrahimu akatoa na akaitwa kutoka nchi hii ya Mesopotamia na akaweza kwenda na kuonyeshwa nchi ya ahadi hii. Kwa hivyo hapa katika nchi hii ya Mesopotamia tunaona mtu aliyekuwa nabii wa Mungu aliyoishi katika maisha katika mesopotania yeye mwenyewe alikuwa amesifika kwa kuwa alikuwa na nguvu za pekee na hivi ni kusema sifa yake ilikuwa imeenda mpaka nchi ya Wamwabu na hawako wanajua na wanasikia ya kwamba huyu ni nabii wa Mungu kwa hivyo wazee wa Moabu na wa Midini na wa Midiani wakaweza kutumwa ili waweze kuenda na kuenquire juu ya huyu mtu nabii wa Mungu aliyekuwa na uwezo mkubwa sana na chochote kile alichokilaani kiliweza kubaki kimeraniwa na chochote kile alichokibaliki kiliendelea kuwa kimebalikiwa Kitabu cha Hesabu 22 aya ni ya tano. Tunaona ya kwamba basi wajumbe wakaweza kutumbwa kwenda katika nchi hii ya ya, ya, ya Mesopotamia. wakaweze kumuita huyu mtu ambaye alikuwa na ambaye alikuwa na sifa kubwa ya kwamba yeye ni nabii wa Mungu na wakaweza kufika katika nchi hii ya Mesopotamia na wakaweza kuleta ujumbe wa mfalme Baraki Baramu Balamu ni nabii hapa una, unaweza kuchanganyikiwa maanake kuna Baraki na kuna Baramu Baraki ni mfalme wa Moab Baram ni, ni mtu huyu anaoitwa a uh, prophet of the living god yani ni mtu aliyekuwa anajifanya kuwa ni nabii wa Mungu na ndipo basi ujumbe ukaweza kukwea ukipita katika jangwa hilo lote na wakaelekea mpaka nchi ya Mesopotamia na ndipo basi wakamkuta huyu Baramu na ujumbe ulikuwa ni ya kwamba kuna watu walio toka katika nchi ya Egypt na wameweza kushika dunia nzima. Na hivyo jo kwangu ili uweze kurani hao watu. Manake hao watu ni wengi sana kuliko mimi. Tena wao ni wengi ni, ni wenye nguvu na siwezi kuwapiga nikawashinda. Lakini najua ya kwamba wewe unaorani mtu umemulani na nao mtu umembariki hivyo nina kusihi uje kwangu uweze kunilaania hawa watu nakumbuka kwamba anapewa ujumbe usio kamili maana anapewa ujumbe anaambiwa kuna watu walio toka katika nchi ya Misri na wamekuja kunikabili mimi balam Historia yake ilikuwa ni wakati fulani alikuwa mtu mzuri sana na alikuwa nabii wa Mungu lakini aliasi kwa ajili ya corruption ya kupenda vitu vya dunia basi Mungu akawa amemuacha. na hata hivyo alipoendelea kushiriki katika mambo ya kujitafutia mambo ya ulimwengu hata alipofahamu ya kwamba sasa Mungu amemwacha yeye bado alikuwa anadai ya kwamba yeye ni nabii wa Mungu. Kwa hivyo kuna wakati alikuwa anatumiwa na Mungu kama nabii. Na aliweza kutumiwa vizuri sana na alikuwa mtu mzuri, lakini aliasi. Akaasi Mungu, akapenda dunia, akaanza kutafuta na unabii ule aliyekuwa anatoa akaanza kutafuta mambo yake ya ulimwengu ni wangapi leo katika ulimwengu wetu wa kiroho tunaona ya kwamba wakati mwingine hata Mungu wa viguni, anaweza kuwa amewapatia vipawa vya kuweza kuwasaidia watu wa Mungu katika ulimwengu huu lakini wanapofahamu ya kwamba wamepewa vipawa vya namna ile wengine hata wamepewa vipawa vya uponyaji maneno hii hatuwezi kuikataa maana neno la Bwana linasema Mungu aliwaita watu tofauti tofauti akawapa vipawa. Wengine wakapewa vipawa vya kuweza kutafsiri unabii. Wengine wakapewa vipawa vya walimu. Wengine wakapewa vipawa vya kuwa mitume. Wengine wakapewa vipawa vya kuweza kuwa wamkuu wa Wengine wakapewa vipawa vya uponyaji. Wengine wakapewa vipawa vya imani. Wengine wakapewa vipawa vya kuwa wa Watu uwezo wa kuomba na wengine wakapewa vipawa vya kufanya miujiza. Lakini ni mara ngapi wengi wanapopata vipawa hivi wanaendelea kuonyesha utukufu wa Mungu? Lakini muda si muda, wanachotwa na mambo ya dunia, wanaanza kuuza vipawa vya Mungu kwa fedha. Na wanaendelea wanapotoka kabisa Kiasi ya kwamba wanafika mahali sasa wanakuambia ili uweze kupata uponyaji ili uweze kupata kitu fulani ni lazima utoe hela fulani hivi ndivyo baramu alivyo kuwa aliweza kuwa nabii wa Mungu lakini alianza mambo ya kupata ya kutaka pesa sana kuliko kuweza kufurahia kutumiwa na Mungu kuwa msaada kwa watu wake na watu wengine. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, unapoona ya kwamba Bwana amekujalia kuwa na tipao fulani, jihadhari sana maana shetani naye yuko tayari kujaribu kukufungua macho zaidi, uone jinsi unavyoweza kujifaidi na vipawa vile unavyopewa na Mungu. Badala ya kuangalia jinsi unavyoweza kutumiwa kuweza kuwaleta watu wengi kwa Mungu kwa ajili ya vipawa ambaye Mungu amekujalia. Unaangalia jinsi unavyoweza kuchukua dunia yote iweze kuwa juu yako. Unaangalia unataka kuwa na sifa ili unaposikika katika ulimwengu huu ya kwamba watu wote wanatakikana kukutambua wewe ni mtu fulani special. Watu wa Mungu ni watu wa kunyenyekea. Watu wa Mungu hawana sifa hiyo kubwa ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kujitakia makuu. Watu wa Mungu, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wafilipi. Ukiangalia ni kitabu cha Wafilipi hiyo 2 aya ya tano Neno la Bwana linasema hivi wenye ndani ya ile ile iliyokuwa na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yeye hakuona aliyembae yeye hata kama alikuwa yumamna ya Mungu hakuona ile hali ya kuwa kama Mungu ni, ya kuwa ya kutoshana na Mungu ni kitu cha ja kukumbatia bali alinyenyekea akawa mdogo kuliko malaika akanyenyekea zaidi akawa punde zaidi mjil, mdogo akaweza kuwa na, na hali ya mwanadamu na akanyenyekea zaidi akafa kifo cha ibu. kifo cha msalaba neno la mwana linasema ya kwamba na yoyote yule anao anao juu ya mti amelaaniwa mokozi aliyekuwa Mungu mia kwa mia akanyenyekea akawa hali ya mtumwa akanyenyekea zaidi akaambwa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu kwa hivyo watu wa Mungu ni watu wa kunyenyekea, Wanastahiri kuwa wapole, wasitavute sifa, wasiweze kutumia vipawa ambaye Mungu amewajalia kuweza kujitajirisha na mambo ya ulimwengu huu, ambaye ulimwengu huu unapita wapendwa. Ulimwengu huu mambo ya ulimwengu huu ni mambo ya muda tu na wote ambaye wametangulia, waliyekuwa na mali mingi duniani leo hawako, lakini hawakuenda na chochote. Kutoka dunia hii. Hivyo mimi na wewe tuweze kufurahia ya kwamba majina yetu yameandikwa katika kitabu cha mwana kondoo. Ripawa ambaye mwana kondoo anatujaria tuweze kuzitumia kwa ajili ya kuleta utukufu wa Mungu. Na ndivyo basi mbaramu Baramu ali, aliyokuwa nabii wa Mungu Aliyeweza aliyeweza kukaa akitumika na Mungu aliona ya kwamba anaweza kujifaidi na mambo ya Mungu na hivyo akaingilia mambo ya ufisadi na hata alipoweza kupotoka hivyo na akajua Mungu hayuko pamoja naye Anafurahishwa sana anaposikia sifa yake imeenda mpaka nchi ya wamwabu ya kwamba yeye akilaani amelaani na akiweza kubariki amebariki Na ndipo basi uzuri wake uliokuwa umeenda katika kila nchi ni wakati alipokuwa akitumika na Mungu lakini alipoasi ujumbe ule unabaki ya kwamba yeye ni mtu anautumiwa na Mungu na ndio unaona sasa Baraki anatumana ili aje achukuliwe na ndipo basi yeye akaweza alikuwa yuko na nafasi ya kujua ya kwamba wana wa Israeli ni watu wa Mungu na yeye alikuwa ameelewa jinsi ya kwamba Mungu anapoendelea endele, alivyo alivyoendelea kumtumia alistahili kujua ya kwamba yeye hakuwa na rana yoyote Mungu ndiyo aliyokuwa anamtumia na alijua jinsi hao watoto wame, wamekuwa ni watoto wa Ibrahimu na anajua hadithi nzuri sana ya Ibrahimu vile alivyoitwa kwa hivyo kama nabii wa Mungu alikuwa na fununu juu ya hawa wa wana wa Israeli na ilikuwa ina, anapewa nafasi yaani aweze kukatasa hawa watu na kuambia ya kwamba yeye hawezi wapeleka alikuwa stahili kukataa na kuambia hawa wajumbe wa Baraki hiyo haiwezekani lakini kwa sababu ya sifa na ku, na kuinuliwa walipomwinua ya kwamba zote tunajua ukibariki umebariki zote tunajua ukilaani umelani na tunajua ya kwamba ukija wewe Marake wala watu hatuwawezi kwa nguvu zetu na kwa vita Ukiwarani tunajua ya kwamba tutawatandika na kuwaondoa katika nchi yetu lakini ye badala ya kuwakataza mara moja na kujua ya kwamba ye hana rana yote Mungu ndiye aliyokuwa anamtumia zamani zile aliingestahili kuarudisha mara moja lakini ye aliwaambia nini aliwambia muweze kulala ili niweze kuona kama Mungu anaweza kuni a, anaweza kuniambia Baramu alijua ya kwamba rana yake haiwezi wana wa Israeli lakini Anasema na kuonyesha kana kwamba yeye ana consort Mungu. Hii ni jia moja ambaye aliweza kukubali uishi kukaa ndani ya nyumba yake na majaribu. Na hivyo ndipo neno linasema ya kwamba akawaambia wajumbe waweze kulala na hawe, kwama, akawambia kwa akawaambia yeye hana jibu kwao mpaka aongee na Mungu. Hii ni njia ingine ya kuweza kudhihirisha wazi kwamba yeye anaongea na Mungu na lile atakaloenda kufanya linatoka linatoka kwa Mungu ni kumaintain sifa zake. Na Ndipo basi alipokaa na majaribu hii ndani ya nyumba akawaambia nitaongea na Mungu na Mungu akiniambia nitaweza kuwaelezea Unjua ya kwamba raana ya huyu mfa, ya, ya huyu profesi nabi haingeweza kulaani wana wa Israeli maana Mungu alikuwa upande wa wana wa Israeli na alijua ya, na wakati watu watakapoishi wakiwa na uhusiano na, na Mungu hakuna mtu asakaaweza kulaani hakuna uwezo ama nguvu yoyote katika ulimwengu huu inaweza kusimama Kusimama kinyume na wao. Hii ni jambo ambalo wewe msikilizaji wangu tunastahili kuliangalia kwa makini sana. Dunia hii kumejaa pepo ambaya Dunia hii tunaona watu wanaotumiwa na hizo pepo kuenza kuwaletea wengine rana zilizo na sababu. Dunia hii tunaona shetani ameweza ku kui, kui dominate kwa hali ya juu sana. Lakini hata imefika mahali watu wa Mungu wanaanza kutishatishwa na na na pepo hizi wanaanza kutishatishwa na nguvu hizi lakini wapendwa tunastahili kujua ya kwamba hata shetani mwenyewe hana nguvu ya kukuraani hata shetani mwenyewe hana nguvu juu yako maana unapofunikwa na damu ya Yesu katika hali ya kutii sheria za Mungu Shetani atakuwa akikuona anayeyuka maana kuna uwezo uwezo mkubwa uwezo dani ya damu ya Yesu kuna uwezo mkubwa ndani ya damu ya Yesu na damu ya Yesu inafunika wote wanaokuwa royo kwake wale wanaokubali kuwa watoto wa Mungu wanafanyika kuwa watoto wa Mungu kwa kumwamini na kumpokea Yesu kila wakati katika dunia hii iliyojaa na mashetani wengi, iliyojaa na pepo wengi, iliyojaa na mambo ya ushiritina inaojaa na mambo ya uchawi, mambo ya uganga, mambo yanayotokana na yule muovu, haya yote, Mungu ameahidi ya kwamba haitaweza kufua dafu katika maisha yetu tunapoendelea kumtegea mea huyu Mungu, aliyemwanzilishi wa imani yetu na weza kuikamilisha. Wapendwa nataka ni wahakikishe wa, ya kwamba hao wana waisraeli hawangeweza kuraniwa na mfalme ama ama nabii hakuna nguvu yoyote katika ulimwengu hata shetani mwenyewe ambaye angeweza kuwatingiza ama kuwaondoa katika hali walivyokuwa ijapokuwa wao walikuwa wanaendelea kumtegemea Mungu wakati wa wote unapojenga msingi imara katika mwamba mkuu ambaye ni Yesu Kristo ukikaa ndani ya mwamba wapendwa neno linasema hivi kwa mujibu wa kitabu cha cha Yohana Yohana ni 15 aya ni ya saba. na ukianza huku 4 inasema nimi ni msabibu wa kweli na nyinyi matawi na kama vile tawi hali, hali, hali haliwezi kuzaa likiwa nje ya mti vivyo hivyo nanyi hamna kitu mnaweza kupasuka kufanya nje yangu ndipo anapomalizia anasema kwamba. basi kaeni ndani yangu nami ndani na neno langu likae ndani yenyu. na nonote lile mnalo mtapewa ili furaha yenyu iweze kukamilika wapendwa ni wakati kama huu tunapoendelea kuangalia historia hii tunastahili kuweza kujikakamua na kuondoa vitu vyote vinavyoweza kutukinga kwenda katika kwa Yesu huyu alia njemedali mkuu aliyeshinda vita viguni akaweza kuja duniani akaweza kuzaliwa kama mwanadamu kwa njia ya unyenyekevu akatishia sheria za Mungu akaweza kuambwa msalabani akaweza kutoka akiwa mshindi na kwa Babu ya kibot chake mimi na wewe tuna ushindi huo na damu ya Yesu inaweza kutuosha kutuosha, kutuosha kutokana na udhalimu wote ndipo anasema ya kwamba na kila atakae aje naye atakunywa maji ya uzima Yesu ndani yake kuna ushindi Yesu ndani yake tuna kila kitu tunachokihitaji na shetani na malaika zake na pepo hawa na kitu wanapoweza kupata kwetu tunapoendelea kumtumaini bwana na kumwamini na kumtii ndipo basi unapoangalia hapa pakati wowote walipokuwa wastadumu ndani ya Yesu hata black hata baramu hangeweza kuarani na alijua hivyo na kwa sababu kwa, ya kiburi kwa sifa zile alipozikia kwamba wamejua ni kilani ni 8 na ameahidiwa mali nyingi kwenda kulani hao wana wa Israeli akawaambia raleni tuangalie jambo hili la sifa kusifiwa mara nyingi shetani analitumia sana weza kuangamiza hata watu wa Mungu. ndipo unaona hapa hii ndio sema ya kwamba yeyote unaombariki, unambaliki. Na yote ule unaomsi unaomlani, umemlani. Dipo liliweza kumharibu kabisa huyu mtu. Ukiangalia katika kitabu cha Hesabu 22 aya ni hiyo ya sita anaambiwa njoo unilanie ha watu maana wananishinda pia hapa aliweza kupewa hakikisho ya kwamba kila kitu anachokihitaji atapewa pesa na nguvu na uwezo aliweza kujaribu kuweza kujiunganisha na tamaa za mfalme huyu baraki ili aweze kuwa Uh, kupata yale ambaye angepata kwa mfalme wa dunia hii. Katika kitabu cha Hesabu seven tunaona ya kwamba wakaweza kuwa wazee wa wa, wa Amidi na wa Moabu wakaja na wakiwa na ujira wa uganga. Kwa hivyo mambo ya uganga Ndiyo iliyokuwa inaendelea kufanyika hapa. Lakini malaika wa Mungu akamjia huyu baramu usiku akawaambia yeye hautaenda na hawa watu na hautaweza kurani hawa watu kwa sababu already mimi nimewabariki utawaraanije hauna laana wewe hauta hautaenda hii ilikuwa ni tosha weza kumsaidia huyu baramu na aweze hata kumrudia Mungu Mungu akamwambia usiende na hapa pamoja na hawa watu wala usilani hawa watu maana orini wamebarikiwa Hivi ni kusema ya kwamba wapendwa huyu mtu ambaye alikuwa naitwa Baram alipoona ya kwamba Mungu hakukubali aende nao alienda asubuhi na kuambia ujumbe huu ya kwamba Mungu amenikwa kwamba eh, mungu Mungu Mungu amenikataza. Kwa hivyo hakuambia ujumbe wote uliotoka kwa Mungu. Alikuja asubuhi akiwa amekasirika. Maana tamaa zake alizokuwa nazo za kwenda kulani watu wa Mungu ili apate mali ya, ud, ya dunia. Ilikuwa imegonga mwamba ndipo akamwambia basi nendeni nyinyi katika nyinyi katika nchi yenyu. maana Mungu amenikatasa kunipatia kibali hivyo hakutoa ujumbe wote ambaye ya kwamba hawa watu wamebarikiwa hakuna mtu anaoweza kualani hawa watu Mungu yuko pamoja nao hawa watu ni watu wa Mungu hawa watu hakuna njia yote ile mtakao waweza Ange wapatia ujumbe kamili na wangeweza kupeleka ujumbe huu kwa mfalme Baraki na mfalme Baraki he knows labda kwa ujumbe huu angeweza kuongoka na aweze kuwa upande wa Mungu lakini Barnum aliyekuwa more better aliyejua zaidi hakuweza kumuinua Mungu wala kumtukuza Mungu katika hali hii bali yeye alikuwa amehuzunika kwa sababu amepingwa ili asiweze kwenda kupata mali kwa ajili ya kulaani watu waliobarikiwa ameambiwa hawa hauwezi kuwaani maana wamebarikiwa na akaambiwa angalia usiende kabisa usiende na hawa watu ni mara ngapi wewe na mimi tunaendelea kujifinyilia kwa mambo fulani kwa jambo fulani Mungu anatuonyesha katika njia mbali mbali ya kwamba njia hiyo tunazozipita ni njia zinaoenda kuzimuni lakini ndugu na dada zangu twajua na Biblia ni kitabu kitakatifu na kinachosema ni lazima iweze kutimia mtumishi wa Mungu ambaye ni mtu mwenye hekima aliyoitwa Saramon aliweza kutoa unabii na akaweza kuandika katika kitabu cha mhubiri nne anasema ya kwamba kunao njia inaoonekana mbele ya mwanadamu kama ni njia iliyonyoka sana lakini mwisho wake inafika milango ya kuzimu unaweza kuwa unafanya mambo fulani na mambo haya inakuletea fedha lakini njia hizo unazo zitupitia zinaweza kuwa ni njia zinao kuelekeza kuzimuni. Paramu alitumika na Mungu, baadaye akaona kutumika na Mungu ni hasara. Akaanza kutamani mali ya ulimwengu huu. Akaanza kutumia vipawa vya Mungu kwa kujitajirisha. Na nimerudia tena hivyo ndivyo inavyotokea hata katika ulimwengu huu wa kiroho. Unaona mahubiri wahubiri wengi mashupafu, wahubiri wengi walio na sifa kubwa. Ambaye hata wakifanya mikutano inakujwa, watu wanakuja kwa wingi. Lakini lile linaloendelea kutendwa pale, ama sifa iliyokuwa pale dio sifa ya kumtukuza Mungu ni sifa ya kumuinua mtu fulani manake hata katika matangazo unaona come expecting miracle. jo ukitarajia miujiza maana mtumishi wa Mungu atakuwa pale watu wanaona kana kwamba fulani ndio anaofanya miujiza Watu wanapita wanafika mahali labda hata walipewa vipawa hizo na Mungu lakini badana ya kuweza kutumia vipawa vile wanaendelea kujinua wanaendelea kujitajirisha wanaendelea kusema pandeni ikiwa unataka hii nishawahi kuona mara nyingi hata kwa TV unaambiwa ya kwamba ukipanda mbegu ya tatu ukipanda mbegu ya saba ukipanda mbegu ya, miyatatu, ukipanda ya, miyatatu, ukipanda ya, miyatatu, ya moja na utapata hiki na kile kana kwamba neno la Mungu linaendelea kubalikia wale tu walionazo sijui kama wewe hautapata hizo utafanya nini lakini neema ya Mungu inapatikana kwa wote Bwana anasema na anasema anawapatia matajiri na masikini. haijalishi hata kama una ya kupanda wananchi Mungu anasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa 2:8 aya ya 12 ya kwamba haijalishi ni ngapi unaopeana lakini je moyo huo uko unaweza kuwa na moyo wa wa kupeana lakini kwa sababu haujabarikiwa na kuwa nacho je basi utakaa maskini mpaka lini ikiwa wale wanaofanikiwa tu ni wale wanaopanda wale waliopata awa ndio watakao barikiwa na wewe you have to be ni lazima kwanza wewe Mungu akubariki ndipo uweze kutoa maanae kama hauja utatoa nini na hivyo ndivyo unaona Mungu haijalishi hauwezi kumuhonga Mungu ili akufanyie jambo fulani lakini ninapozungumza hii ninasema ya kwamba watu wasitolee Mungu la Ninasema watu wasiitishwe mali kwa njia ya ufisadi. Kama vile huyu Balamu alivyokuwa anachukua mali kwa ufisadi. Na hapa tayari yako tayari kwenda kulani watoto wa Mungu ili aweze kupata pesa. Wapendwa asubuhi akaweza kuwaambia hawa jumbe Akiwa amekasirika vilivyo ya kwamba ondokee murudi katika nchi yenu kwa sababu Mungu amenikataasa niende na nyinyi just hiyo single message lakini ukirudi pale nyuma utaona ya kwamba Mungu alikuwa amemwambia nini Mungu akamwambia Baramu usiende na u, u, Mungu akam uh, ni kitabu cha hesabu ishirini na mbili aya ni hiyo ya kumi na mbili Mungu akamwambia usieni na ha pamoja nao wala usilani hao watu, hawa watu maana wamebalikiwa Hawaandii ujumbe huu wote anasema tu Mungu amenikataza. Ndipo watu hawa walipoenda wakarudi kwao katika nchi ya Moabu. Hakuweza kuambia hawa tu, Mungu amesema nini lakini amewaambia amenikataza. ndipo basi Balam alipenda utajiri usio wa haki. Alipenda ujira wa udhalimu. Ujira wa udhalimu ni kusema nini hii? Alipenda kuliuza neno la la la la ali, la Mungu. Mtumishi wa Mungu Petro akiwa ndani ya roho anasema hivi. Aliacha njia iliyonyoka akaweza kufuata njia ya baramu Wakiacha njia iliyonyoka wakapotea wakifuata njia ya baramu mwana wa Bioli aliyopenda ujira wa udhalimu lakini ye alikaribiwa. kwa uhalifu wake ye mwenyewe funda sioweza kusema aliweza kuzuia wazimu wa nabii huyu kumbe huyu wazimu huyu nabii ya Mungu alikuwa ni wazimu ndivyo Petro wa pili anavyosema ya kwamba Punda ndiyo aliyozuia wazimu aliyokuwa nao. Alikuwa na wazimu gani? Alikuwa na wazimu wa kutaka kujitajirisha kwa kulaani watu wa Mungu. Hakujali na kwamba watu wa Mungu watakuwa namna gani. Yeye alikuwa anataka kujitajirisha na udhalimu, na ufisadi, na mali ambaye haina haki. Alikuwa tayari kujitajirisha na mioyo ya watu wa Mungu. Hii ni kusema huyu ni muaji muradi watu. Na Mungu hangeweza kuruhusu kwa vyovyote vile. Hivyo ni kusema Petro ana haki ya kutuelezea ya kwamba Baramu alipenda utajiri wa udhalimu, ujira wa udhalimu. Hiyo ni Petro wa pili. 2:15 wakati njia akaacha njia iliyonyoka akapotea akitafuata, jia hiyo ya baramu mwana wabiori, aka, aliotaka ujila wa biori aliyotaka ujira wa udhalimu na hapa ndipo tunaona hata alipozungumziwa na, na punda Alikuwa ni wazimu kweli marake. Wewe kama mwanadamu kabisa, haujawahi kuona mnyama yeyote akiongea. Na mnyama nakuongeleza na lugha ya mwanadamu na unajibu mnyama. Kwa hivyo huyu Baramu alikuwa ni wazimu kabisa, lakini punda huyu alizuia wazimu wake kuendelea mbele. Dhambi hii ya ufisadi Anasema ni ku ni sawa na kuabudu sanamu. Ilifanya shetani eh, ilifanya balaamuweza kunaswa nayo na shetani akachukua nafasi ya kumtumia na ikawa sasa ni kupitia kwa njia hii shetani anafanyia watu ili aweze kuwanasa na wanaendelea kupagawa katika mawazo yao na wanaendelea kutumika kwa njia ya shetani badala ya kutumika kwa njia ya Mungu wakati wowote unapojipeana mikononi mwa shetani Anakutumia kama chombo na inakuwa ya kwamba hauwezi kujiondoa katika hali hiyo na ndipo basi wengi wamenaswa na shetani katika njia hii na wameendelea kutumika na wameendelea kuwakandamisha kuhu, kuhu, watu wa Mungu wakati ujumbe huu ulipomjia Balaam akautuma bak kwa Baraki Baraki alipopata ujumbe ya kwamba Mungu amekataza hakupewa ujumbe wote hakuambiwa ya kwamba ni Mungu aliyomkataza alidhania ya kwamba Baramu Baramu anataka aongezewe mali zaidi ndipo aweze kuja manake baraki Mfalme wa amoabu hakupewa ujumbe wote ya kwamba Mungu amekataza huyo mtu na huyo mtu amesemwa ameambiwa na Mungu asikuje kulaani watu hawa maana watu hawa wamebalikiwa kama ujumbe ulipeana kikamilifu mfalme huyu angejua ya kwamba hakuna njia yote ile hawa watu wangelaniwa maana Mungu amewabariki ni mara ngapi wewe na mimi tunapojaribu kuata kulaani watu waliobalikiwa ndipo basi kwa kwa kutopewa ujumbe huu ukiangalia katika kitabu cha hesabu fourteen akatuma inasema wakarudi kwa baraki wakasema baram. amekataa kuja nazi. si kwamba alikatazwa amekataa hiyo baram baraki alijua amekataa ili niendelee kumpa mali zaidi na ndipo basi atafanya nini akidhania kwamba anataka nyongeza za mishahara ama nyongeza za mali akaweza kutuma watu walio hali ya juu katika cheo cha serikali na akaweza kutoa ujira mkubwa zaidi je ajituma watu wengi na akatuma watu wenye cheo kikubwa na katoa mali nyingi na akaweza kutoa ujumbe huu ya kwamba usijuiwe na chochote kile uja kwangu nimekuomba cho kwangu mimi nitakuinua nitakupatia chochote kile unacho na tini kuja unilanie hawa watu ujumbe umepelekwa na watu wakubwa je param atakuja Unajua ya kwamba shetani Anatutenga katika mali ya dunia hii. Anapoendelea kuona tunaenda katika njia za neno la Mungu. Anatufunga macho na mambo ya ulimwengu huu. Je, bala Ata, ataenda kweli. Siku ya siku ya kesho Mungu akitujalia tutaweza kuendelea kuona kwa sababu dunia hii Mungu wa dunia hii anawafumbaza watu anawafunga macho wanaona mambo hii ya dunia hii ambaye ni very temporary kuenda na magari makubwa, kuwa na manyumba makubwa, kuwa na kila kitu kizuri duniani na kuwa na dunia yote. Unadhania ya kwamba hiyo ni kitu cha kukumbatiwa, lakini wapendwa, nataka ukumbuke ya kwamba Yesu akahepeana hadithi moja ya mtu aliyekuwa mkulima, aliyekuwa na mashamba makubwa, aliyelima na chakula chake kikaweza kufana sana na akaweza ku banu amagala ma na akaweza kuvuna na akaweza kuweka kila kitu alichokihitaji ndani ya maghara lakini mwishoe akasema hivi roho yangu tulia ule na unywe baraka kazi imefanyika lakini usiku ule ule akaambiwa wewe mkumbafu moyo wako utachukuliwa ili mfaidi nini Jambo hili tunajifundisha almini nalo. Unaweza kuchukua dunia nzima iwe yako. Unaweza kupewa hata uweze kuwa mtawala wa dunia. Unaweza kuwa na sifa kubwa. Na dunia yote iwe chini yako. Lakini unajua uhai wako. Uko mkononi mwanadamu. Uhai wako. Ukidaiwa sahihi hauwezi ku, hauwezi kukataza na yule ambaye ni mwenye uwezo anaoendelea kukudumisha hata kuwa uhai anapeana hata uwezo wa utajiri anaopeana hata nguvu za kutafuta mali aliyeweza kukuweka katika vyo vile huko ni Mungu na anaweza kukuambia leo uhai wako unatakikana Bahali wale watakaoweza kuondoka katika ulimwengu huu wakiwa na uhusiano mzuri na Mungu kwa kuwa Mungu anatupenda upeo na Mungu anataka kututaharisha kwa ajili ya umilele. Je, uko tayari kuingia katika umilele? Ikiwa unataka kuwa katika umilele, ni lazima ujiandae ukiwa hapa hapa na utajiandae wa kuweza kusimama na neno na kuweza kukubali neno likae ndani yako liondowe uovu wote ndani yako ukae ukimtazama Yesu ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu na yeye ndiye imaliza, na hivyo ye akiwa ni neno na Mungu ukikaa ndani yake atakapokuwa akirudi kwao na wewe utarudi naye ni ombi langu kwamba akae ndani yangu na mimi nikae ndani yake ndipo niweze kukaa na uhusiano mzuri nikitaalishwa kwa ajili ya umilele. Kama unataka kuishi umilele, lazima ujiandaye hapa hapa na Mungu ndiye atakao kutuwezesha maana ameahidi hivyo. Ikiwa hilo ndilo ombi lako, ningekusihi uweze kushikamana pamoja nasi katika sauti hii na katika wakati huu ili tuweze kunyenyekea mbele zake Mungu na tuweze kuomba ombi hili pamoja tuombe Baba, mtakatifu Mungu wetu nao tupenda sana wewe uliokuwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako Tunaona jinsi unavyoendelea, kutuonya sisi tunaofikiwa na misho ya ulimwengu huu ya kwamba wakati umeiyoyoma na kwamba unarudi mara ya pili na wote ambaye wanapenda ujila wa udhalimu ni ya kwamba watapotea kama vile balamu alivyo potea. Tunaona ya kwamba alikuwa ni nabii wa Mungu lakini aliweza kukubali kutumiwa na pepo na shetani. Bwana tusaidie maana kesi, tunataka na tunaomba ya kwamba utakapokuja saa hii na wakati huu tutaalishe kwa kukutana na wewe maana wote tunaopenda kuishi milele. Unataka tuanze kujitaalisha tukiwa hapa hapa. Bariki radio hii yetu ya Baguzi Global, bariki wasikilizaji wetu katika ulimwengu mzima. Na zote uendelee kutuandaa kwa ajili ya umilele huo. Naomba kwa ajili ya wale walio na matatizo aina mbalimbali, wewe unajua mahitaji yao. Ninakuomba ili ukutane na wao katika mahitaji na uweze kuwatimizia kadri mapenzi yako yalivyo na zaidi utakapokuja mara ya pili. Shida hizi zote utakapo ziaga. Bwana ndote tunaosikiliza na wote ambayo wametega wame katika mtambo huu waweze kupata nafasi ya kuishi nawe milele. Ni katika jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen.